night now the milkman's on his way it's too late to say good night so good morning good morning sunbeams across my room good morning good morning to you and you and you and you good morning good morning we've got the whole night through good morning good morning to you the good degraner and the b and louisiana in the morning in the morning it's great to stay up late good morning Might be just a zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show. Njësë, mështë dhe këni ardurë. Shkrujë më gjësi të apur edhe për lëtumë, për didon e sotme. Në sotë shë e ndë, wow. Njësë, jesi... po, oh, dhe sotë shë e ndë, wow. Nuk e kam kuptuar farë e këtë javë. Mirë më gjësë. Wow. Ose të kalluar mirë, wow. <laughs> mir. oh, wow. Yeah. But, si geni u e. Wow, wow, i ba. Mirë? <laughs> mirë, wow. Mirë, <laughs> mir. mir, shumë mirë. Edhe unë, wow, mirë. <laughs> për imë ditë, lori. Për imë ditë, lori Wow. Wow, mirë wow. lorje. Wow, wow. Po jo. Wow. Is that at the hour on the gishtit? Këre është gjithmonë 12. 12 është ajo fikse. Ka ngecur. Jis thash fikse, kanë fatallje. Do të jetë 4. 24. Na e tregon një riri. Nuk e sheh. Ka një fshurë, është shumë uh. vogël. Është një as fraksion or. Super. Pam. Shumë mirë. Tak gaz. Falinderie. <laughs> Edhem ç'është bën? për treguar kohën, e kam thënë. Sa për, është sa uh, uh, uh, uh, uh, uh, për, mja kuhet. Për, është spart. Për spart. <coughs> për zbukuri. Tam. Çunim thot zbukuri. Zbukuri? Po, se ngatrohet midis fjalës zbukuri dhe zbukurim. Edhe ka një çështë zbukuri midis. Po, nuk ngatëjua të më në shkapi në fund. Tashu ke për zbukuri? Për zbukuri? No, për zbukuri thon. No. <coughs> se këtë bën ti me fëmijët, unë domethënë. Ose në përgjithësi. Ti fillon edhe adopton nga nga gjua e tyre. Po, normal. Nuk i korrigjon ti, korrigjohesh ti. Po nesër, kjo është uh, kjo është një bisedë për njërë një herë tjetër. I mëqyesi që të gjithëve është e njënte për wow, surprizën e njërit. Ka hyrë shpejt këtë javë, po ja kemi sërish këtu në grupin e mëqyesit. Ëh, do të jetë një ditë mirë kanë përgatitjen. Ose uroj. Tani uh, Red Hot Chili Peppers do të ndoin uh, të parën këngë për ditën e sotmë. The Adventures of Rain Dance Megi për të hapur emisionin me blendin e rin Antinin Olton dhe Lori. Më ngjesi. Lipstick Junkie Deep Punk The Harlem One someone dragged me that wanted to unplug me no one he is on trial it's just i turn around Dhe nëtë minuta në kluvin e mqesit Mirë mqes, ku doj që t'jeni Pap, pap, pap Pumë mjës. të mbar e rukë të mbar Qaka, qaka, qaka, qaka ah, Oke okay. Ja, ku jemi të një me ejerin Më një qëtë ashture sila bëjt gandis Qëtë na frymzoj edhe për dit në sotme Ka një shprej e jeri Mbasajmi një herolta Me parashgimin për motin Në kluvin e mqesit Atë është shpreha që un gamë gjethur për sot është nga Ralph Waldo Emerson, që ka qenë filozof shkrimtar amerikan dhe shprehja është kjo: Mos shko aty ku të spihë shtegu, por shko atje ku nuk ka shteg dhe lër gjurm. Mhm. Mm Fantastike. Wow, wow. jeri. <laughs> Më së bukur vërtet. Shumë bukur. Shumë bukur është. Ralph Waldo. Edhe një herë to demiri sigurisht, Emerson me gadalëri. Ta da fiksojmë. <laughs> Mos shko aty ku të spihë shtegu. Por shko atje e ku nuk ashteg dhe lërë gjurëm. Gardin të okay. të hapë, është jo të të hapë. Perfekt. <laughs> gardin. A je i zodi të hapë, shvetë gardin. Por e jo të të hapin të tjerë. Doli që, që e, e hapi gardin. <laughs> e kemi në më atë klip? E kemi. E kemi vërtet? është mm. një klip i vjetër i Fatos Rëbojnë zë një studio. Mm. Ku është duke i thënë Erion Velisë. Uh, e dhe, jo të mando me të nësa A i është Po abstragon ati e kështu Në atë debatin që bëhet mm -hmm. Por që Jon Vilja është përbal është atë ere Nësa po ka hyrën politik Edhe Ljubojen që po i thotë se Gardin Duhet të hapë shvet Jo, jo do t a t a të të hapin të tjerët Jo Zotri, gardhin do ta hapësh, jo të ta hapin. Aje i Zoti ta hapësh gardhin. Hebrew. Aje i Zoti ta hapësh gardhin. Okej, shumë mirë. Kjo sugjeroje. Po si e kishën në fillimën, kishte e kishte me zërin e Po se ka thënë zëri për shumë. Po. Okej. Jo Zotri, gardhin do ta hapësh, jo të ta hapin. Aje i Zoti ta hapësh gardhin. Duke shvu kur dukur duke. Kjo mund të ishte shprehje e ditës numër 2. Ai zot e hahsh gardhin, po. Dgjoni se do të moti një erë sot në Krynin e Mqjesit. 18 gradësh në, në këtë moment, 25 do të jetë maksimale për sot dhe 5% janë shanset për shi. Model sikur do pikoj pak në mëngjes, por nuk nuk di të u them me saktësi. E rëndësishme është që kohat të jetë mirë. Edhe në orën Vasta 10 Vasta gjëtë ditës duke të mjë Ka një dhe protest dhe sot me Sharafjala Nëse më lejonin që Të hyjë këtu me Me një njoftim Në orën 10 Tek mm -hmm. kuvendi i Shqipëris Sepse sot do votohet mm -hmm. Që ligji që Ishte për ndalimin e mbetjeve Po të, të kaldoj Shfuqizohet Edhe mbetje të kaldojnë Dhe me thënë sot është dida që hapet gardhi Ego oh. nëjë farë mënyre Shfuqë mm -hmm. që, që është uh, mbledhur 65000 firma nga qytetarët e Shqipërisë, të cilët do të kundërshtonin dhe do të hidhnin poshtë ligjin për importin e plerjeve të Berishës, mm. i cili referendumi u b i panevojshëm për shkak se akti i parë dhe ligji i parë që miratoi legjislatura e tanishme e Qeverisë së Shqipërisë kur hyri në sall në 2013-ën ishte pikërisht fuqizimi ose ndalimi mm. i mbetjeve. Kështu që, që referendumi sikishte pse të bëhej më Edhe premtuan socialistët natkoh dhe morën shumë vota, duke thënë se gjëja e parë që do bëjmë do t'i ndalojmë mbetjet. Dhe tani kanë mbyllën atë gardh. Pohet në, <laughs> në Junepolit kanë duhet të hapin. Plakën, plakën, kanë thyer ja, plagën, si po, po kanë thyer plagën. Ja, do viçëshori. Si do ja bëjmë pse atë? Do viçëshori. Po po më po më derën e gardhit si do ja bëjmë? Kanë kanë, kanë blerë shumë ushqim për ë uh, dele. Mm. Për që shkojë mm. që, që mos më e mërziti, se ka mënyra. Kanë vush shumë. Sa kujtonti se do të ndolli këtu revolucion? dhe arë revolucion. Ah, oh, m'vjen keq. Por uh, gjithsesi, do të themi janë premtime të që kthehen në mashtrime. E kemi parasysh se një vi një vi mm. shumë hollindan, varet se si. Kështu, kështu që shumë deputet sot, deputet të Shqipërisë, deputet grave dhe, dhe burrat nderuar, ë uh, sot do bëjnë një akt shumë të poshtër, mashtrimi kështu. me ato gjeraj që kanë thënë. Mm. Sot është një lëpirje e dyshemeve të pështyra gjithë sovjet nga the mind of the devil. Kështu që ka një protest në orën 10 tek Kuvendi i Shqipërisë. Dua Lipa. Ça dua unë? Dua da kollore, më thën drejtën. Be the one. O be the one tani në klubin e mëngjesit. Kalendari historik me Yerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1792 u shpallën Republika franceze. Në vitin 1862, mosë një vit pas fillimit të luftës civile amerikane, presidenti Abraham Lincoln bëri të njohur planin e tij për të çliruar skllavërit e shteteve të jugut, i cili u quajti Proklamata e Emancipimit. Në vitin 1893, paraqitet vetura e parë ndërtuar në Amerikë nga vëllëzri Duryea. Në vitin 1903, Italo Marcioni fitoj një patent për akulloren me kaush. Në vitin 1929, bashkimi sovjetik shpërtheu bombën e para atomike me sukses. Në vitin 1969, presidenti Amerikan John Kennedy në nëshkroj një akt të kongresit për themelimin e trupave të paces. Në vitin 1966, Doli në trek kënga Have You Seen Your Mother Baby nga grupi The Rolling Stones. Në vitin 1980, Iraku pushtoi Iranin. Në vitin 1994, u shfaq për herë të parë seriali Friends në NBC TV. Në vitin 1994, Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmirësuan kontrollin e tyre ushtarak në Haiti. This is Club FM. 100.4. Sa e dinzë të jemi në minutave në këtë moment, jeni me krupën e mëqesit vale në vallet e Klube Fem në 100.4. Edhe në ekranin e Klap TV's. <coughs> Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes ty. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesit e ty mjësit. Mjësit dhe ty dhe ty dhe ty. Mirëmëngjes. Në krupën e mëqesit, në vallet e Klube Fem në 100.4. Ehm um, kemi për dhënë sot ca bileta. Mish dashur. Për sa filma të vjetër. Ejë. Uh, o sjell disa interesante. Në lidhje me këtë Një nga filmat që do të jetë uh, në Cineplex që është ky The Magnificent 7. Tam. Këpërsisht është film ku Asher the Magnificent 7 është një film i tjetër. Me cowboy që ridel tani. Denzel Washington është në film. Ëh. Mm -hmm. A dhe regjizori duke folur për uh, film. për filmin e tij të ri. Tam. Regjizori uh, Antoine Foucault thot se e gjitha nisi nga dëshira për të parë Denzel-in hipër mbi kal. Mos e vetëm ta shihë një herë Denzel Washingtonin. Pa bukur, Cowboy dhe. po nami u boft. Le <laughs> ta bëjmë një film. Kështu që ë unëm shumë uh, se është edhe Ethan Hawke në në filmin ja, domosdoshmë kasti është është shumë i mirë. Shumë i mirë. Edhe është rikëthimi i zhanërit të pistolerve Në kinemat Kështë Që që prej sa shikoj këto Gjitha shtu ka edhe film tjetër Po mbas pak dhe këtë regoj për këto Kjo është për fmi Ve që uatë Kalorsi i vogël trenk E kemi dhe këto Edhe për këto biljeta Që që do kemi biljeta për The Magnificent Seven Shtatë Madhërishmit, shtatë Mregulluashmit Dhe gjithashtu për kalorësin e vogël Trenk, por pak më fondu i të regoj edhe Edhe mbik të filmës, është filmi mirë Por biletat janë faljas, janë në qift Edhe janë për lojrat, për përgjigjet Për kujtet Për gjera e që ne bëjmë Ok? Ok Shumir Ta një muzik nga Duffy në klubin e mqesit Kjo është Mercy Nga vidi një mi okay. Ajo 2000 Do jo 1800 uh... <laughs> <laughs> <laughs> yeah, e 1800 ja kjo është shumë e bukur mbetet gjithmonë re daffy merci Ne është ora e 27 mm. minuta, jemi me klubin e mëmëjesit në klub BEFM 104 dhe në ekranin e Club TV's ju uroj një ditë sa më të bukur dhe të mbarë. Hello, hello. Mirë se vini në klubin e mëmëjesit. Në klub BEFM në 104. Kam kam gati një super anagram mirë. Mhm. Super anagram. Nuk dua. Mm. Ndoshta nuk është. Ndoshta eh, edhe aq. Okej. Okay. Po do të shohim, do të shohim se si dini ju, se i del uh, publiku. Për sa do luaj molta. Do luajm për një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerika. Një kontroll i plot mjekësor nga Spitali Amerikan është dhuratë. Do e hedhim tani. Nuk vëmë ta hedhem. Dakor. Faleminderit. Anagrama. Në klubin e miqësisë. Ather. Do një herë kur dhe është zgjuruar, i zgjuuan shumë, pa. për shembull. Mhm. Uh -huh. Thonë që je bër ash i bukur, sa që tërëmke, tërëmke bishë. Trëmke, trëmke bishë. Tërë Trëm, bish. bish. ë, më kë e, bë i shë ë. Trëmke bishë. 0619 27 222 22, Dërgonë në mesajtë të uaj I frikëshë majsa Trëmke Bishë Dhe lëti dhe bishat Igen. Pudën posh divanit <coughs> Bishat Vrapojnë në pylë Trëmke <coughs> Trëmke Bishë Hëmi ojta <coughs> Se ti me ndonë se duke Nuk e pizëruar sëtë Në më kjo të jam doli të për për. mm, mm, mm, mm, mm. e përpër Kushe që gjendot? Jeri? Popër pisha Okej okay. Nuk të hryri zbëva ki po 069 20 17 22 069 20 17 22 Që nga të mershme Tram ke bishë Që nga bishë fara në gramësët mm, mm, mm, mm, mm. Oh my god Okej okay. Shumir, që që ndërsa ora, shënon dhe një 7 e 30 minuta, fix, në kryurin e mqesit Ne ju lëm me I'm Annie, I'm Annie, Take Care, Remix Në Klab FM në një 100.4 Kur të këthemi mishdashur, njën pyjtë nga aktualiteti Muzik tani Bum, bum, bum, arre të një 7, 34 mm, mm. minuta Mërë të një qërë trurinë me këta anagrama Këm bedur të anagrama, ha? <laughs> ja, koma anagram. të uh, anagrama Atere, anagrama mishë dashër për ju që së për në bashkojni është trëmke bishë, janë ato ditë kur duke shashmirë Ndo është ta flokët Ndo është ta, ku di unë, whisky <clears throat> Ose pasojat e ti Kemi shërbet, më thonë Trëmke, jo, jojo, ja. <laughs> së kemi shërbet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 Kujdes. Yeri, më e shëndërra bija, është kompleta sapo amson. Tani derisa ta djesh do e kemundim fare këtu. <laughs> do ke çfarë mundim. Yeri jo. as e ngriti kokën gjatë gjithë këngës, a do më mor me atë. A shkoi që ke bërë kështu, më vjen mm. shumë mirë, mm. sepse nuk nuk e mendoja se ishte aq e si vështirë, madje më duket sikur. Shikon shumë e vështirë. Ja ke arritur. Është uh... mm. okay. Është një fjalë, është nga familori i qytut, është atje. Kushdo a djej ka vërtitur një kontroll të plot mjektor në spitalin amerikan dhe më që kemi të dhuratën, por e thosh pak më parë për Kalorësin e vogël Trenk Kalorësi i vogël Trenk është një film vizatimor uh, Europian, është Gjerman Ka më shqivin Dhe tregon historin E një kalorësi të vogël Që bëhet vrasës dragojnsh Ky kalorësi i vogël Trenk Kërësi i vogël Trenk Ju kemi bileta, mi ish dashur, edhe për këtë animacion. Duket fantastik, me tënd drejtën. Ky do të jetë dublimi në anglisht i filmit, po por zgjaj që është produksion gjerman, produksion europian ose siç janë këto zakonisht bashkprodhime. Edhe do të jetë ditën e premte, kemi bileta për këtë. Ditën e premte në Cineplex, mi ish dashur, në dy orare, mund t'ju çojmë bashkë me dvecjt tuaj në orën 15:30 dhe në orën 17:30. 15:30 dhe 17:30. Çfarë ka? E gjete? <laughs> jo. Nuk e dëni fjalën. Fjalën e djalësh mund të dish më? A mund an dashme ne apo s'e ndan do? Thot? Mund të lezoj. Çfarë daleri? Nuk e di, jamë mund të mund të thuash, <laughs> <laughs> <laughs> i gadanim fjalë që është KMB3. KMB3 thon ajo, si uh, Si që nuk është fjalë teknikisht. Nuk është fjalë teknikisht, do. Gjithmonë fjala teknikisht shpëton. Bravo jeri. Shumë mirë. Okej. Okay. Ehm, um, kjo është anagrama për ditën e sotme, miqdashur, thremke bishëm 06 79 20 70 222 22, për ata që ndryshe nga jeri ja dalin. Ta formojnë siç duan, që nuk u del këmbë treshi. Nuk do të them se jam këtu rritje freudiane këto ose të bëj lidhje apo. Gjithsesi, one more night. Nga mbarun fybe, çfarë dëgjojmë tani në Club e Them në 1004. Ora është 7:37 minuta. Mirëmëngjes nga klubi mëngjesit. tanë miq dashur shtante hmm. 41 minuta në klubin e mëqesit në mëqesi jeta mëqesi yeri um yeri po më tregonte për historinë vetëm para se të tregojmë historinë në këtë dialit ë duaj të bëjmë një pyetje nga aktualiteti dhe të thejhemi menjëherë te te te brooku po hmm. brook brown tek brook brown miq dashur më um, që yeri do ta çojë në, në shtetet bashkuara të amerikanës me një histori të vogël që do ndaj me ne um Lajmi është gjithashtu ose ose pyetja ime është gjithashtu nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mm -hmm. Ku në këtë qytet, qytetin mm -hmm. kërkojmë, është shpallur gjendja e jashtëzakonshme për shkak të protestave të dhunshme mm -hmm. që hynë në natën e dytë pas uh, vrasjes nga policia të një 43 vjeçari afroamerikan me emrin Keith Lamont Scott. Në mm -hmm. cilin qytet amerikan Ande. është shpallur gjendja e mm -hmm. jashtëzakonshme për shkak të këtyre Për tesave të dunshme dhe fjalea është për ty jeri Atere, Brooke Brown, aktualisht është 19 vjetë që jetonu Michigan Por është ndryshtë nga njerësit e tjerë sëpse vuën nga gjingantizmi mm. Që do të sot, aji aktualisht është 2 metra e 20 centimetra Dhe wow. gjithë kjo së mundje, po i se mundë, sëpse nuk është diska normale Pa që e mjëndje, situatë po Po sëpse prek një në 15.000 njerës, të mështë wow. në rralë e uh, ka nisur pas dikur rreth moshës 5 vjeçare fillimisht dhe, dhe në moshën 6 vjeçare ai ishte i gjat 1.5 metra apo 1 metër e 50 centimetra ndërkohë që çdo vit trupi i ti tij rritet me 15 centimetra tani dhe vazhdon tani është 19 vjeç po mirë tani duhet të ndaloj pak a shumë do të thotë nuk e nuk dihet se kur fillon uh, nuk diet me siguri se kur mund të ndaloj uh, sa zgjat ndër 22, 22 23 po, po por uh, vazhdon të zjatë të gjithë dhe vitë me 15 centimetrat, dhe është futur në rekordin, e, në librin e rekordeve Gjime, si adolescenti mëj math në botë, por pritet, sepse aktualisht një riu mëj math në botë, është një turk e ka imë resultant da, kësen, pa. që është 2 metra e 50 centimetra, po kërë është 2 metra e 50 centimetra, po kërë është mafo, që është kam për shtepin që vitin që vijanë, do tjetë kërë që do të mbajtë të rekordinë. Po numrin e këmbës sa ka? Ah, nuk ndijoj dot. Po 45. Holta, e kuptoj interesin tënd tek numri i këmbës, por uh, ideja është të fikshi madh gjithandaj, po të shikosh edhe gishtat e duarve. Por atë. Ata të dy në foto janë prindërit. E dorse gjysmë njëri. Prindrit janë ata se? Besoj. Të... Se, se janë të dyja gra. <coughs> ah, okay. Mund duket se bukur. <coughs> <Kaj> Dalludova <dhe, coughs> <ja>. që mund <coughs> të ishte prind. Ah, është motra. Po pse shoh edhe foto të tjera familjes? Në çështë këtë e ka bërë motra pasaj. Disa bën sens. Jo i Andre Motra, edhe ky është vllai vetëm i familjes. Mesapo shaun. Mirë, ëh. Uh, Çfarë ti thua Zidianit? U bë pse uh, një man. Ai është tani. Është sa wow. March sa i madh. Giganti. Shumë i madh. Mirë, faleminderit, Zieri. Mm, të lutem. Mm, lajme të tjera më jdash urian ja, ato që na bën të ndihemi të vëqël. <laughs> në klubin e im. Edhe të rinë doshta. Por Mozarroni duam atë qytetin ku mm. është faluar gjendja e jashtëzakonshme. Këtë protestave në Shëba Edhe i pari do të fitohi Do të javim 2 biljeta? Pa tjetër të Javim 2 biljeta për në Cineplex Se filmat janë nesër, miqdashur dhe janë premier The Magnificent Seven Njeri Edhe tjetri është Kalorës i boke Kalorës i boke Trenk Trenk Këtë e mbas pak Ora është të një fix 7 e 25 minuta nature that this world ain't simple but i'm strong i know how to get out in love fun my way cuz cuz it's love real simple and that's how it works oh so won't you just Asuun, grupën MJ-sit, mirëmëngjes, ju si dhe mirë se keni ardhur në Klave Fem në 104. Olga do t'jap tani emrin e një fituesi në lidhje me pyetjen e parë që kishim nga aktualiteti tham, se në këtë qytet, miqdashur, në shtetin e Bashkuar të Amerikës është shpërndarë gjendja e jashtëzakonshme për shkak të protestave të dhunshme atje për të kundërshtuar e nënfarë mënyrë edhe vai tour, vdekën e një afroamerikani nga policia. Charlotte quhet dhe Erlinda është fituese 2-06 timbronumri në fiton dy bileta për nosin e plek. Bravo. Po, Charlotte quhet dhe Si kishem në një gotha? Erlinda. Erlinda, bravo Erlinda, mirë. Pastaj 52 minuta në këtë moment e jeni me klubin e mëqisit në valët e klubeve femër në 100.4 edhe, edhe në, në ekranin e, e, e Club TV-s. <laughs> Kemi një tingull të një titulli këngë e mishdashur Të cilin e kemi kryptuar Që dje Po, që dje mm -hmm. Kemi kryptuar Titulli një këngë e të huaj Një këngë e të njohur Tani unë nuk dhe më Përveç se Dhe tyra juaj është Që përmes audios që do të gjohim Përmes klipit Të arrini të na jebni titullin e kësaj kënge që me siguri të gjithë e keni dëgjuar Kosova People ya Hey Kosova Ju has 1000 me cash fitar oh hey do hey ju has 1000 me cash fitar oh hey Okë. Okay? Ky është klipi. Mm. Okë. Okay. Ky është klipi, duhet ju bëjtë mendonin për titullin e një kënge të huaj. Kush e gjen? Do të fitojë 1 orë nga Mishtan tek Prime Watches. Kjo ka qenë dhurata e premtuar çdihet, por. Jo, di që kishin premtuar Electronic, electronic line. line. Electronic Line, me dhe shtoja. Pra. Shtoja. Ftojmë edhe orën atë. Do mm. so të bën 2 ditë. Mm. Edhe Electronic Line, edhe dhuratën nga Electronic Line, edhe orën për uh, këtë pra. Për këtë klip. Dekord? Dekord 06-19-27-22 hey, E shë mirë, shë mirë Shqiparilla <laughs> Tion të blonë, Jakob hey, Se jo? <laughs> Djemë dhe vajza Ora është tani 7.54 minuta Ju jeni me klubin e mqesit në Vale dhe Klab FM në 100.4 Kërkojmë tituën e këngës Kemi janë a gram që është trëm kebisha Trëm kebisha Bas lajmeve në orën 8 Ne do t'javim edhe fituesit e kësaj Mandejnë a presin të tjera lojra Ky klipi do të mbetet kështu nëse duhet Dhe nuk është gjamadanjë via via ja, ja, është ja, këngë ja, ja, huaj ja, ja, ja. Jo shqiptare ja, ja, ja. Nuk është gjamadanjë dhe ishë shumë e let Rojkësop dhe Robin Me Do It Again tanin në 755 klubi i ngjesit Mirëmëngjes, ju dëvëj mirë se keni ardhur në grupin e mëqesit. Nuk është shumë trystë. <trishtaj> Na klape femën në, <të> në, në 104. Ëh. <të> se mërzit paska qenë. Më... Ben kod, Lori, bën bën për art. Ën artist ben kod. Ëh. <të> kemi kemi tani miq dashur edhe fituesin e një anagrame në grupin e mëqesit. Ës Terisa dha më ka thën tre këmbëshi. Bravo. Tre këmbëshi është e sakt 933 për numrin e Risës dhe fiton kontrollin e plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Këmbëtresha Eri. Si situati? Këmbëtresha. <laughs> Mirë. Kemë këtu në radio Këmbëtresha. Tre këmbëshi pra, tre këmbëshi. Mm. Bravo, Erisa. Oh. I lumt. Do të kujtojëson orën 10 para kuventit të Shqipërisë ka një protestë, me dashur në lidhje me ë uh, kthimin e plakës, siç po thoshim pak më parë, mm. nga Ana e e më zorancës në këtë rast se opozita edhe ndakojse pro importit të mbetjeve. Por uh, premtimi i ardhisë edhe i ardhisë në pushtet ishte se do ndaloj, u ndalua dhe tani po hapet gardhi prap. Uh, premtimet dhe mashtrimet ndahen nga një vijë shumë e hollë. Kështu që uh, për gjithë ata që firmosën 3 vjet më parë për të bërë një referendum ishin 65000 vet që firmosën ë uh, dhe kishte një datë për atë referendum. Do të mbahej në 22 dhjetor të 2013-s. ë uh, kanë të drejtën sot që të thonë se Krimi ministri gënjeu. Ose gënjeu atëherë ose tani, do të thonë prap gënjeshtës. Gjithsesi, po kam vështimin atëherë ë jo tani po mendoj që po është bindja ime. ë ju cercaj një protest sot sepse ata janë edhe votuar që ta kundërshtonin këtë këtë ligj dhe tani po e po e kthejnë braps domethënë. Shumë është pifur sepse duhet të ketë një duhet të ketë një kuti un një lloj moralin politik ti premton diçka ti qëndron për diçka. Se nuk mund të thjesht. Po qëndrin, no. politika sigurisht ka intriga, ka ka ka krimin Kompromisi ka lloj-lloj gjërash, është e kuptueshme. Unë nuk jam nga ata puritanët që do duan që negocjosh edhe me antë që mund të ketë qenë po themi ndonza armiku apo kundërtari apo gjëra ndryshojnë, janë fluide, po dreqje e hëngërti, jo kaç fluide. Ka edhe një linjë, e kupton? Edhe prandaj politika është e mirë, të në fund fare, edhe pse mund të jetë hipokrizi, të paktën të detyron që të ruash sa norma, sa s'mund të bësh pelivandësi. Sikur. Kjo, kjo hyn tek, kjo nuk hyn tek çërat politike, kjo hyn tek është shumë ordinere, shumë banale. Do të thon, i thua një gjë dhe bën një gjë krejt tjetër. Sëstas nuk ka as finesë, as asgjë, asgjë as është e trashë, shumë e trashë është. Është e shpifur në në çdo kuptim, kështu që, ëm, um, mm. prandaj ka një protesto në nën në diet tek tekuvendi ku mblidhen deputetët. <coughs> Okej. Okay? Mm. Okej. Okay. Mm. Tani okay. kemi edhe Në sërri në e... nuk dishtë që të tem të ashtjaltin mm, është i përgjumër I përgjumër, mishtashur Në krybin e mqesit E t'gjohim pak Unë nuk dua të bëj revolucion Gjithshka dua të bëj, janë filmat <coughs> <coughs> Dukët si... Dukët si janë tarë një uh, kabinetit që më rrita <coughs> <coughs> E t'gjohim edhe njerë Dukët si janë tarë një kabinetit që më rrita Le të bëjmë vija ose fotot. Filma, filma apo filma në mënyrë figurative. A ka për ah, filma, okay. ka për filma filma. Okej, dakor. Jo për filma, filma. Po çes, po do të shkoj nga Gargoya diku tjetër. Mos po bën filma? Okej, edgjajmë. Edgjajmë. Ajo do vërtet të bëj filma apo po bën filma? Në këtë rast personazhi ynë po bën filma. Okej. Okej. Unë nuk dua të bëj revolucion, gjithçka dua të bëj janë filmat. Okej është gruaje. Kjo që kuptohet, topak në ka gjë e kuptova. Po, dukeshin. I dukeshin. Korda. Korda është një lloj, sikur të themum që Lori do që të bëj filma. Është një regjisor, po thjesht, un thjesht kam hequr atër ti flet në emër të Lori. Po, po. Pra jo kë më. Okej, kuptova. Jo kë. Domethënë se Altini thot ja. që un nuk dua të bëj revolucion. Edi <laughs> e ke pranë aty. Po, un kam hequr Altini. A tani thonë ajo. Thot, kështë, kjo është një recizore pra. Po. Okay. Jo. Po kjo ka bëjme filmat në një formë apo ja, jo? Apo i thfarë. Në ekranin ndoshta. Me ekranin po. Me pam. ekranin po, kështu që është mister. <laughs> është sigurt të flas un për për filma, mm. pak a shumë. Ëh. Mm. Që sm lid në një gjë. Dakor. Përveç se kam luajtur në disa filma. <laughs> Jo, ato filma, jo <laughs> Filma që janë shfaqër Në e të gik Po Ella Henderson tani me Glow Në klubin e mqesit orashtë të të dëmëdhjet më mqesit Like a chest of hidden gold Shimmers and the deaths below We are, we are shines is that they hide like the sun is says the night burst through a dark and sky we are we are soldiers of the light and where will go go oh. tonight Oh you and I were soldiers of light We, We will go, go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 Te te 850 30 në klubin e mëngjesit në këto me s'ka mbaruar dje. S'ka problem. Po vetëm 850 30. Mfal. Për një zemër tjetër. Po kusht të lë. Ej, ëm um, në klubin e mëngjesit më dhanë një Z i përgjumur sot dhe një titull i kriptuar, nuk e di nëse kanë dhënë opsione Olta. Kanë dhënë opsione, oh, wow. por nuk kanë gjetur çfarë. Mos jafut. Wow. Po. Që po bëta, që po bëta interesante wow. me mi saktë. Këndova se do të kishin gjetur ç'diell, në fakt. Rule the dogs out. Rule uh, the dogs out. O. Po si e ka fare? Ego, ego thot uh, Kevin nga Willy William. No. Waka, e kuptoj. Waka waka nga no, no. Shakira. Yeah. Waka okay, waka sepse ka football, të po ka football. Wild dance nga Roslana. Jo, jo mirë, mirë pëlqen. Troj, jo, nuk është thirrën në football. Dgjoni nuk ka të bëjë fare. Born in the USA thot Eri. Jo. Shiko, Eri, uh, duke, duke thënë Born in the USA, nga të regonë se ka shenë duke menduar për linjën komptare mm. Mm. Ose i nësieme nga Toto Këtunjo, shumë ja. do, <laughs> një ja. do të thotë një, shumë do të thotë një, shumë mire ka thënë këtë pjesë Ka të bëjë të gjohë, qërë pëndodhë këtu, qërë pëndodhë në klipë? Pytë janë, qërë pëndodhë në klipë? Mi afton të zëbërthesh klipëm për A du pra. shkuar të titullë Shibaria Sidomos plaza, osamir me kesh shqiptarë. Nuk ka lidhje me Shqiprinë. Ju osamir me kesh shqiptar oh hey. Oh hey. Ju osamir me kesh shqiptar oh <coughs> hey. Oh hey. Por ka gjëra të rëndësishme. Ti je i kënaqur për komsin tënde? Aty luajm. We will rock you nga Queen. Si më aty. Ku të das? Lart shumë. Tek tani kush ishte i vëmendshëm Blendi e dha. Okej. Mirë. Website. Mmm mmm. Jo, no. I këra në kokën Salbi. Çka ka thënë? Tirana. Tirana. Po, asa Tirana ato Salbi. Ëm, do ta bën po cooking ajeni? Atë Tirana ju afrove. Po gati. Okej. Dhe tani Për gjdo shqiptar patriot, rin lindas apo legalist, për shqiptarët e qdo gjinie, për fëmijët, për nënat e fëmijëve dhe burat e nënave. Vjenë Bob Quitz! Wow! Oh yeah. Mirë se vini ardhur. Ës pop quiz për ditën e sonë, miq dashur Luan, Jerita da Sakaj. Mirëmëngjes Mirë gjithë Mirë jua. Jerita Sakaj. Mirëmëngjes blended. Skin you. Mirë edhe unë. Faleminderit. Nuk pyetet, po s'ka gjë. Kemi Altini Zula, ai më zonë zotëri. Good morning. Altini, Olta. Mirëmëngjes. Dhelorit. Mirëmëngjes. Yey, okay. After. Kemi uh, kam daluar në mm. një gërm. Kam daluar në një gërm të caktuar të fjalorit të djus shive. Tam. Dhe Vë dua tani që të lexoj për kufizimet dhe katër fjalëve. Ju duhet më jepni këto fjalë. Edhe këta më jiten këtu. Gati? Gati. Gati. Okej. Okay. Ja kjo është para për ty. Mhm. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Pyetja nr. 1. Përdorose e vogël me dy gypa paralel të paisur me thierzza që ndihmojnë për të parë më pranë tendë se ndodhen larg. Dakor. Një gjë që është interesante, përdorëse. Për mm -hmm. Përdorësa. Ëh. Fjala është përdorësa e vogël me dy gypa paralel të paisur me thierzë mm -hmm. që ndihmojnë për të parë më pranë se ende që ndodhen larg. Fillon me d? Fillon me m? Nuk jam gati që të them. Fillon me t. Si me t. Okej. Okay. Nuk jam gati që The të them. Fillon me dy, dakor. Okej. Okay. Okej. Okay. Kujdes, Gazi. Pyetja nëmër 2 Pyetja nëmër 2 Pyetja nëmër 2 Altin, trembem nga dikush A diqka Dhe stepem Ose përmbahem Trembem nga dikush Apo diqka Dhe stepem Ose përmbahem, përmbahem. Letë të gjëm pyetja nëmër 3 <laughs> <laughs> <laughs> Unë fem që fillon me dë Po pra dhe unë me dë thash Bravo Olta Pyetja nëmër 3 Pyjetja numër 3 Pyjetja numër 3 Ota Veprim a trilim dinak, mm -hmm. lim, dinak e tinzar Veprim a trilim dinak e tinzar Pyjetja mm -hmm. numër 4 për Lorin Pyjetja numër o. 4 Pyjetja numër 4 Them në gjysh ose për para organeve të tjera ështetrore mm -hmm. A të që di për di kë a ditë shka Unë i bura The, vullën Them në gjysh I vure vullën O që vure jo. vullën e gjitha umë që në këtë dhjimë që flotë yeah, E imi e vërdetonë në dyshime të u e... Jo, e vërdetonë të all të story mm -hmm. Si që në dyshime ato, Lori, ajo ishtë e, e dhjimë me sigurinë Po mundonë të thonë go, arriti Lori, ri Arriti Lori, ri Dhe jetë shumë e bugur në qafë se se kam gjetur Dhe t'ju a themë basë Që gjasët janë, mos t'ar në gjetur Të shojnë Të shojnë Këtë e mbas pak, krybin e mqesit, këtë e në pyetit mishdashur në popquits, edhe njerë përdojnë se e vogël me dy kypa paralel të pa izur me thjerza, që ndimon për të parë, mm -hmm. trembem nga dikush dhe stepem ose përmbahem, në pyetin e tretë pasaj olëta është veprim, atërilim, dinak e tinzar, dhe në fund fare, tregoj para organeve shtetrore, atë që dim, bidikë e diçka. Këtë e mbas pak, krybin e mqesit, POD. Mëngjesi, mëngjesi. Tere ens në një mundësi dashur. Ja ku jemi në klubin dhe dhe mm. jemi. Po, e mëngjesit edhe një herë tjetër. Ktu do tiemi deri në orën 10. Siç thon. Po pastaj vjen orgesa sa i më qe ra fjala me music box. Music box. Ta, taran, taran. Tarara, Ej, si uh, le të di se fundit që bëm nga aktualiteti, e cila ishte për sigje sakt olta. Se mban mend. Se mban mend. Olta, olta. Mm -hmm. Oh my god. Ka parësisht një detyrë në klubin e mëngjesit. Ja ve duratat. Një detyrë vështir. e vështirë. Është vërtet shumë vështir, mishash, e vështirë, miqtash, është sepse. Ë ka, ë ka, sëpër Olden, që zban mend. Dua një asistent. Do, do një asistentë. E do si më julta. Po mirë, orta ta gjejmë ne anas. Mm. Ose asistent. Nuk kemë bërë të. Jo, më s'ka nevojë se s'ka nevojë të them testosteron. Testo, <laughs> testo. Jo, Shfar jo, s'kam. Më... Çfarë do ti? M'jap më atë. M'jap më kaç. Është mjaftueshëm. Në për një estro, su <laughs> Një për e dopjë <laughs> Dë estro um, Gjisesin Një pjët i ere nga aktualiteti mishdashur Mundi ishte kjo mm. mm. Progurria ka hapur një Hetim për shkelje të barazis Në tendera Në lidhje me uniformat e këtij organi. Mhm. Mm 069 2070222 dërgon mesazhet tuaja. Një hetim pra për tenderin ose shkeljen e barazis në tender. Mhm. Mm na lidhen me uniformat e këtij organi. Ne shemullajojmë gjestum. Tamë. Po shkatisha nga nga bota, nga bota pra nesh në fakt. Mm. Ryanair, eh uh, kompania Ryanair është uh, njëra nga ato që bën fluturimet low cost. Po, jam mm. me dëgjim. Ëh uh, dhe njëri nga vendet ku ajo uh, ulen gre avion vazhdimisht është edhe Greqia. Mm. Nga i cili vend, eh uh, me sa duket Ryanair ka vendosur dalëngadal dal të fillojë të largohet. Popsun? Për shkak se taksat, thonë ata, në aeroportet greke janë tepër të larta. Ëh oh. uh, drejtori mm uh komerciali Ryanair David O'Brien kishte folur edhe për Euronews dhe thot se i ka dërguar rreth 20 letra ministrave të ndryshëm të Greqisë mm -hmm. duke u ankuar për fluturimet tepër të shtrenjta për shkak të tarifave, taksave që vendos shteti grek. A uh, sepse këta fluturojnë më shumë nga Athina për në Kret, nga Athina për në Kos, për këto ishujt e, uh, kushtojë lidhin edhe Greqinë me me linjat e Brendshme por thonë ata për shkak mund që uh, për një biletë që kushton 23 euro mm. është e papranu është me thonë ata që aeroporti Athenës të vërë një taks për i 20 euros Do oh. me thonë biljeta me të kushton 23 euro dhe i, 3, po, dhe, dhe i që gjithë bananë e një që gjithë më shumë Që që ati imbeten 3. 3 euro o, Dhe të pakuaj 3 euro për, për një pasagjer Që që nuk e pëjmë do të më, thonë ata A ta në fakt këshin përmëtuar një që Që nëse qëveria greke do të ullëte taksat Atëherë ata premtonin që të cilin 5 milion pasager më shumë çdo vit në Greqi. Duke mm. pasur domethënë më shumë të huaj do të vinin në Greqi, kështu që nëse ti multanks ato thoshë ai, do të sill 5 milion njerëz më shumë dhe duhet llogarisësh shpenzimet që ata do të, të bëjnë në të ardhurat pra që përfitojnë prej mm. prej tyre. Por nuk kanë nuk kanë marrë përgjigje. Edhe vetëm ministri i Greqisë është përgjigjur, ka qenë ministrja e kulturës Elena oh. Kontura, e thirraka thon i ka shëtuar një letër në Bram dhe i ka thënë që kjo nuk është çështja ime, por çështja e Ministrisë të Financave dhe Transporteve. Ëh, edhe kjo e paskan ndihmuar shumë si ta. Kjo që jemi vetëm që është ja <gjullë> uh, si <gjullë> përgjigjur. Çunë që, që Ryanair thotë nga viti ardhshëm nuk do të futoim në kostë dhe të tha isuhet të grëshis. Dërsa në Rom <gjullë> është situata e kundërt, sepse kishte pasur një plan në Rom për të shtuar taksat <gjullë> <gjullë> e aeroportit, <gjullë> taksat e largimit, departures që quhen, fluturimet niset nga Roma dhe ëh Ryanair ka rënë në një akord nuk do të ndodh. Edhe ka planuar që do të mbajë më shumë avion në në Rom, në aeroportin e Romës. Do të do të fluturojmë më shpesh, do të ketë më shumë linja, do të sillen më shumë, si mm -hmm. shumë pasagjer në këmbim të Super. uljes taksave që Roma po i bën në Jan Marves, përmit italiano dhe Jan Marves, mm -hmm. kështu ideja. Po. Po. Kurse sepse e gjithë e gjëja S'do të thoni vetë, janë intereson se sa janë taksat në aeroportet greke? Jo dash. Tanë kemi hallën e taksave drejti. tona në San. Por po mendoj, nëse nëse 40 euro është taksa në aeroportin e Athinës mm. dhe për David O'Brien të Ryanair është qesharak që sharakis, taksat janë aq të lartë. Sa është taksa në për çdo për çdo pasagjer në aeroportin e Tiranës? Se kam përshtyrimi është sh më shumë se 40. Po mendoj. Nuk e di këtë pjesë. S'kam dinë. Jo, duhet të jetë më shumë se 40. Nuk e di se sa është po. Nëse dikush ja, në e di na, ne jaso informohemi. Ta thukë dile ta bëjmë ti. Duhet të tington gjëto. Po po, nuk të informohemi tash. Mm. Shumë shpejt. 9. Okay. Kemë një përgjigje. Brenda minutit. 06692070222 nëse dikush e di. Po shikoj, ajeni nuk as nuk fluturojn fare në Shqipëri, sepse nuk i leverdis. Do okay. thotë që në Shqipëri, ndoshta në Rinas, taksa aeroportit është më lart se e gjithë çmimi i biletës që do ai që të. Sepse këta fluturojn këndshëm. Sigurisht, fruturime 29 euro. Nisën ata nga Gjermania në Spanjë për pushime që ia ja vlen. Në Mallorca, edhe paguan 23 ja vlen, euro, 23 ja euro bileta, që më bëj kush do bëj kushdo pra. Po. Gjithë gjithkusht. Duhet se po të, të mer pilot Eldi. O piloti. Piloti. Politiko? Piloti. Gatë. Eldi, mirë, atë do të kemi Eldi më zgjidhë cilin na informon mbi situatën në trafik në këto momente. Na krybnim kështu. Okë. Mirëmjes Eldi. Mirëmjes, mirëmjes. Si jeni? Si është situata konisja mbi syuaj? Oh, faleminderit. Atëherë na trego pak si është situata në trafik Eldi. Po Blendi, un faktikisht do të jap jë një informacion, sot vitin tjetër mbajmë që ata 22 kanë dita pa makina. Duke qenë se kështu do funksionoj sot, por ka informacione që kanë pasur zgjedh mund të ketë lokalizime të bulevardit, pra të pjesa të Donatës dhe Ministrisë e Rendit, qendra e Tiranës dhe pak tek normalisht është vër pe Donala aktualisht pjesa që shkon te universiteti. Po nuk e dim se pse ngaqë është edhe edhe ngaqë kryen punime nuk e di sa do loka, lokalizuar në të vërtet ose sa orare, por që do ketë lokalizim qendra Tiranës dhe pjesa e 5 dollarë të ministërit rendit normalisht. Por për momentin trafiku nuk duket shumë i rënduar, mm. pas on traktit kryesor, rruga Durrësit ka ngarkesë, pjesa që vjen drejt qendrës Tiranës dhe pas Kranasëtës duhet të zbritur nga rruga Dxjëlulit drejt rrethollit Zoguzi, jo shetsu ndërkohë që rrugë e ka varë se qargullushme, kruzimi si djetorit kombinat anës jeldat, dhe pjesë tjetër, normalisht që një dhe qendës është qargullushme, po ashtu dhe rrugë e Elbasanit, normalisht në ta uku drejt, bush, drejt për Lamedit, nuk ka vërshësile vizje. Unazaj sipe me rrugë e Bardin, një flukë si le dhe të dy kruzimet, kruzimi spitalet dhe kruzimin rrugës të gjatësit, edhe këtër në sensin në jo stresus ose jo problematik, rregulloi normalisht, merren masa edhe nga policia rrore për të menaxuar, por edhe në në praktikë sotrat dita pa makina do mundohen që të të menaxhohet situata, por besoj që nuk do të ketë nuk do jetë shumë ditë pa makina sepse dihet punimet edhe do do të ishte shumë problem. Do ishte vërtet të... shumë problem. Po nëse s'ka makina dhe unë dua të shkoj në Rinas për sa për sa më çon ti në Rinas mua për 1500 lekë dhe për 45 minuta e, për gara. Është disa më përshtytje që më jep të njëjtin çmim që jep të gjithëve, mbas mba, kaq vitesh që jemi. Faleminderit shumë. Çao miu bash. O iajajaj. Tëna 33 minuta tani në krojën e mjesit. Thoni One Pilot. <hës>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 Side is very well they say no comes after a certain smell yeah trust is used not dimension they say they can smell your intentions you live on the freak show sitting next to you you live somewhere with people sitting next to you you think and then i did not get here sitting next to you but after on life sir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 Bache, në mëngjes është citimi, mirë se keni ardhur, është 8:41 minuta në grupin e mëngjesit tani, përgjigjete. Papkuicit. Papkuicit. Oh, Mos harrove mm, për një moment, po. Tramkebishu. Çerka, <laughs> çerka. S'ekan ata të dy. Nuk e di se s'ekan ata të dy ata të dy po olda pango olda naldini ose të njëra ndryshe me dashuri tu ka dhun këtu ka dhun si mancia dhe miu Ma po po nuk ka vruar shumë më epushim sot po të kam vrar te crowd nuk po nuk ishte bince fa olda ka vrar te crowd po pse furkohesh aty po edhe një herë okay gja crowd do nuk punoj dot me mesazhet <laughs> ajo mëse e shkrive deri tani me mesazhet që <laughs> fillosh tani të punosh me mesazhet i duhet crowds të jepë me mesazhet Mesazet e <lutri> po shitën okay, këtu. Ma nivell. Okej. Nuk po çes të zbrafar altim, të zbrafar. Ë, pika nr. 1 miq dashur është për Jerin. Pa. Jeri. Ktu si e për të çeshur këtë. Okej. Okay. Përdorse e vogël me dy gypa paralel të paisur me thierzëza që ndihmojnë për të parë më pranë se edhe që ndodhen larg. Dylbi. Dylbi brama brama. Dylbi. Dylbi. Pika nr. 2 është për Tyaltin. To. Trembem nga dikusha, diqka, dhe stepem, ose përmbahem Druhem Druhem Dravo Druhem, druhem për cunat, eka. nuk është kërbër është dru Eka gjithu pandimën e Olta, së herë më duket? Nuk e di, nuk e di Ate, Olta, do, do përgjishës vetë po? Ta, pa, pa, tjetë Ok, jeni gjëndi, së kam halen nga që të të të, të mkrau Ti agallëm okay, al tini të të Ve prima trilim dinak atin zarë, Olta Dredi Dredi, bravo, bravo, bravo. bravo shumë natyrale. Pyetja nr. 4 për uh, Lorin tani në krye linjësit, them në gjyq ose përpara organeve të tjera shtetore, atë që di për dikat di çka? Dëshmi. Dëshmoj. Jo. Ja. Dëshmitar. Jo. Jo. Mos them, më fal, nuk mundi dëshmitar emrin. Lori, uh, përgjigjja e saktë është deponoj. Deponoj. Deponoj. Deponim që është Po kshu është të <laughs> ke pasur rietë leti Lori. Ka deponuar ndonjëherë? është është shumë. Edhe e hodhi një dyshim. E hodhi doshta, nuk e fam gjetur. Doja, mira, edhe dëshmoj, dëshmoj se praktikisht është e bërë gjë. Në fakt është vështirë kaq janë edhe për dëgjuesit kjo. Është pothuajse e njëjta gjë. Vetëm se shikoni më. Dëshmoj të gjithë. Shikoj tani, ku ndryshon? Ku mendoj unë se ndryshon? Nuk jam mos më merrni për kështu, po mendimi im. S'ka gjë e tepër. Dëshmi është kur ti dëshmon mbi Mi një nxarje Kur se këtu thotë Them në gjyqë Ose për para organeve Të tjera A te që di për dikë Me një që dhe mund të papë Një taj që Dikë a dikka Ajo dikka ja mund tjetë një nxarje A te më singatrojem Nejse Përgjire së sh... në kështë deponoj Ose dëshmoj, ojta, në që ose s'ka të thënë depënoj, dikush S'kanë thënë depënoj, dhe të fitojnë me tre Dëshmoj Në që ose dëgjitë kanë thënë dëshmoj në pjudin e kadrët Le të fitojnë a i që ka tre të sakta, dhe të kadrët në se shua në farë Atëherë, dy, dy, tetin baronumëri Belisës dhe fitojnë dy pije nga Gjerish Kastrioti, Skëndër Bejo Dë shishe Dë shishe nga verë mërë përbërshme e tyre Verëa mm. uh, jo, e më pregulluash me tyra Ata mundës jetin që të më setë verë Jo, mundës marë edhe konjakëm përtesh Konjakëm e tyra gjithashtu të pregulluash Më se prendin mm, mm. Shumë Ose rozen që i pëllxenë shumë i eri Ta Abo jo i eri E miri ishte Ose me ljoti Melodi. Melodija oh, Bravo, Lori Nërën kështë shumë që iftë lagaj me melodij <laughs> Nuk e më rravejsh me... Më lagë një me Melodija Në në në në në në dyrë Në në në tët Së të thonim do të se ishte shumë kështë njërës Kishim dhe turpon Naturpon, Lori Po, po Po Po e altini Po e altini Po e altini me primitifon Na minë bëri Si shpelar Nuk e pirë primitivo Në që nga shumë e mirë <laughs> Okë, mirë, kthehem pasojtë, 345 në grupin e mëmësit në klavjën 100 pikë. <coughs> mim Gjesi Good morning ah, mim, mim Gjesi jeta. Mim Gjesi Si jeni mim mire um, Mim Gjesi Mim Gjesi Mim Gjesi Atere mm. Djem dhe vajsa Quna dhe goca Po Pane Kemi një fituat shpresojnë lidi me pyyden nga aktualitetit të enderi uniformave të politcisa Policisa të policis. mm. Policisa bra Êshtë laer të fitu es 677 Mbaronumri fito një kopje nga libri parajsa hundur Mhmm mm. mm. mm Mhmm Mhmm Mhmm Kan kërkuar, nuk e di nëse i keni ndjekur lajmet, por kanë kërkuar. Çfarë? Pyetja është kush ka kërkuar legalizimin e dy gjërave në Shqipëri? Sigurisht, jo që sot. Por ndoshta ndonjë armë në aford. Mhm. Mm të dy gjërave, që unë nuk e di sepse shkoj me njëri jetë. Janë thurur bashkë. Patkesisht. Për po këtë, legalizimin e hashashit 1 dhe prostitucionit 2. Po to dëgjoj raduan, sepse na duhet un mendoj që duhet të jetë e dyta më rëndësishme se e para. Dani nuk e pi, un shashen edhe edhe pi në mënyrë të palishme. Po, me <laughs> proceduta është është. Faleminderit. Se... <laughs> <laughs> po <E duke> <laughs> nuk i din. <laughs> po se vërtet është një që e huaj e pamësuar domun. Nuk e di shumë. Um, do të keni një reform, reforma në kushtuton me me kalimin e kohës, por por pyetja është kush i ka kërkuar këto dy gjëra? Kush i ka kërkuar? Jo një individ, i ka kërkuar një bashkësi, një bashkësi. Po, dhe nuk po tallem, është kjo është një gjë që ishte në brëm në lajmet. Dekord. 069 2070222 dërgoj mesazhet tuaja. Një bashkësi pra. Hm. Ka kërkuar legalizimin e këtyre dy gjërave të thurur asish tash, të duja bashkë. Se s'kemi qatë bëjmë, njërë që... arcon të tjetra... Të nga, për mua nuk duhesh i ndidhur, po nëjse. Asë për mua? A. Qo, qëna dhe gota? Kasper uh, këto momente në klubin e ngjitjes. Diçka keni da... një fjalë për show-adion e doni të luani etj. Po, jo. po. Por s'është, është, është vonë. Është vonë. Në? Është vonë. Nuk kemi kohë pastaj. Çdo gjë më për zërin ta përsërisim edhe një herë. A si s'e ka gjet? Jo, më kanë thënë të çal alternativa. Po, po mirë, le ta provojmë pra. E e, e provojmë ta përsërisim me alternativat. Po. Unë nuk dua të bëj revolucion, gjithçka dua të bëj janë filmat. Kush ka kush është ky? Thënë... Olta Gixhari, Iljeta Xilaga, Floriana Garo, Rudina Xonga, Jo, jo, no. jo Mailinda Bregu, Jo, Jo ide këtu. Ehm, Demi Chau. Më fal, ka ka mos është kjo vajzë një prezantuese televizive? Ësakt. Mhm. Mm mos është kjo vajzë? Non. Exactement. Ehm, uh, Mos S'ta ka Sa shondiet e ty. Mos ka kjo një program që oui, e drejton oui. pokjo? Ui. Vetëm. Vetëm, po, tek pull. Tek pull. Tek pull, mi shda, në shore, drejton programin. Tek pull e drejton... Ka një staff. Ka një staff, ka dhe i kam zhik, thonë, ma tje. Si prezentu e së detat. Por gjithës e se, okej, më duke se... Më duke se i rashë në të, nëse për mendoj për njëri ju në dur. Pra ju kam të muar. Këm të muar. Këm të muar që mjaftu e shumë, kam përshë të bjerë. Mire, nërko, për tingullin i cili duhet në bëjt të Për një Titul këngë Titul këngë është një titul të këngë To huaj To huaj Një këngë shume njërë E huaj Hynte këngët e vjetra Do thoi a unë tani Se u bëtë sa ko Por ka që një këngë që është gjuar është kënduar Në Shqipri Plotë shumë Po, California Love për shumë Jo, jo ja. Kujdes Hey, Kosova nuk ka shitar oh hey oh hey ky është ky stingu i ynë kë anë do ti çojit mendonin për titullin e mm. këngës që s'ka fare lidhje as me Shqiponin as me Çiprin as me Kosovën. Kosovën por ka të bëjë me, me atë atë ndjenjë me atë që u shpreh atje mm. okay vem bas pak gruim jesit blast take me away from simple rules subpoena Robbie Williams, më shodan shoqer, Robbie Williams, në klubin e Manchester, në klub e Fem në 100 takime. Robbie, që është rob zoti, Robbie Williams. Ehm, në Aguimin, në klubin e Manchester orë 3. Në fundit, dita e 300 e. Sa më shumë në Hamburg të thënë. Oh, i bëj. Llogaritja pa kohë të haj se ti. Ço do ta llogarisim këto holta? Po, po llogaritjet 70 janë dhënë për plota. Donan ka Viti 52 javë 52 javë Iqë të shlumë ishte... djelë? Po brahë Nga dy dit i venë 52 javë për 5 ditë Herë 5 ditë që janë? 52 herë 5 Herë 5 Herë 5 260 260 herë 7 Herë 7 Herë 7 1820 hmm. Atërë në emisioni 1819 mund t'jemi nësë Sve... 1800 emisioni kemi përë, përë oh. Mirë së te vini në emisionin ton të 1820 zonja zhropë Hello <laughs> <laughs> Një dhërë, qëpë Qëpërë, nëjë se së duket nga Nga të hënda është dëshë Nga të mundeshë <laughs> Jerë së pas ka pretendime, okej? Okay? Mëllë, më Jerë I kemi bërë, pra, 1800 emisione. <laughs> ja, ta mam 1800, për po, janë 1700 i ke bërë. Se vëllëgaris janë muaj, pushimesh, <laughs> tjere tjere, ekso. Ditë që ti kemë u gura, po, ka më gura, ka më gura. Prapë shumë një. Po dhe majh me orë pasaj, herë tre. Po herë tre orë, <laughs> për se... Për e dhe inë qikë të herë. Sra, lë njëri që hajle i lë njëri qënë në rinjë orë dhe i dhe këtë për shumë. Për shumë, kësëndofjë. Që q Bëjmë makinë, më shumë. Bëjmë makinë, një milion orë jemi. Një sekond. Atëherë 1700 3 3 3. 5100. 5100 jemi në orën e 5100 të kryetë mëjesit, është dashur. Po kemi llogaritur maratonat. Janë maratonjata. No, pra, janë, bëjmë ja, po shtojmë, janë ato po. Ka drejtë erën. Ka drejtë erën, po. Ku <laughs> Stifan? Jo, po skuajmë maratona, është tani ndër. Po të hym bashkë kushum. Se sikur ndenjën në shtëpia muajin. Sa muaj? <laughs> <laughs> po. Pa... As 2 okay, muaj. Pa, qat, qat, qat. Ja 2 muaj më, as 2 muaj, muaj pra nuk ndenjën. Vërtet e kem ah. mundu kushi një jetë pa ty. Kur e di kjo thash prap kjo? Ku ke qendri? Kam shumë gjë që të them mua. Ku ke qendri më thashëm? Jo ande ktheja jam jam ja, ja, me status në punë se çfarë. Se pesë në shtazënisë. Gënjen <laughs> edhe ta gjëra kështu. Dash nuk kemi shteti thash. Po. Mos më kujto se më ndjell ndaj gjë kush e di. Shka ke halti se mos nbetesh prap 7 zënd Po ku gjera e që ndodhin Njështë përdo të turonin, Olta nuk do të pa. të gjera njëri Madi ma kanë filluar të me pyësi Përha, pra, ha, pra, pra Për gjithër në do të shumë o së mërzit jo, jo. Nuk do Se thot Altini me të paran E, me dytë o nikën fareti Së mba ashme vetëm për Altin. Në skuptim ikën o, no. pra, o, okay, s'e marrësh. E po. Në skuptim pak më gjatë. Uh, me të parën e me, me të dytën ikën fare. Çan këto që këtë gjerë, pa kuptim që thua? Ngatruar. Do të them me, me të parën, eon eh, Altin. Unë në fakt ishim vërtet ngatruar. A, A nga dhe, e provuar shkencërisht që? <laughs> Oj, doku me të tëra mend? <laughs> po. Po, është një ndryshim hormonal që do. Mos doni tani që gratë janë nisur pas lindjes siç ishin para lindjes. Dish kan dot aty apo jo? Dodh sigurisht. Katastrof. Ës tamam ka katastrofio Katak, por jo diçka. Ka në Kata... nuk, jo në kuptimin e keq, në katastrofën e kuptimin e mirë. Ekisha un. Tani është koha për mm -hmm. <coughs> kemi ndonjë fitues në po, lidhje me Zori? Është gjetur Zori. Oo, oh, e ka gjetur Anisa dhe ka thënë Rudina Magjistari. Bravo. Është sakt? Mhm. Mm është Rudina. Rudina. Un nuk dua të bëj revolucion, gjithçka dua të bëj janë filmat. Bravo. Atëherë mm -hmm. 6 nëndy, imbaron nëmri Anisa s'fitoj një durat nga Electronic Line. Bravo, Anisa. Kushe kishtë të që qëllë? Qëllini. Qaplini. Gjithashtu kam edhe këngën e ditës, fitues është Claudia401, imbaron nëmri, fitoj një lullë nga Bota e Lullëva. Pelim deri tollëta. De Bravo, thashtë të fitoj një lullë nga ospitali amerikanë. <laughs> <laughs> uh, jo, nuk e duhe në lullë. Nuk e në shqytjet. 2 bileto nga... Borda e luleve. <laughs> e dëgjoj, kemi dy bileta fiton Robi, pasi ka thën Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë. Doma yeah, e Tregtisë dhe, dhe, dhe, dhe Industrisë pra. Ëh, uh, Doma e Tregtisë ka kërkuar, quhet paketa Amsterdam, në <coughs> Doma e Tregtisë. Oh. Hmm. Doma e Tregtisë pra. Që oh. bashkësia që po Surprizë, nuk e brisje. Po pra, ta kërkoj. Mendova se ishte në një bashkësi tjetër. Jo, jo. Që në të Pallacit. Që në të Lagjës. Njëja naçut e Tregtisë. <laughs> tuan, atë tjetrën, mm. jo tishme, po duan këtë datë tjetër më pra. Ai tjetra është. Ai ju dishmë, po qyse si? Po po. Pra. Hm, mm. së paktën me radhë, me radhë. Kërkon një, pastaj tjetrën. Me radhë bëhet. Jo Je dhënë bash. Ora. Sesion në saancë. Saanca plenare që miratohet, jo saanca këtu më. Ja. Saanca okay. plenare që miratohet njëra, pastaj miratohet tjetra. Okej? Okay? Okej. Okay. Mir. Atëherë, kthehemi më pas. Tani muzikë. Clint Eastwood që e t'kyo Gë gorillos Jeni me klubin më gjësit në valet e klub fm Në një qënë pi qatër Me blendin me yerin Me më gjës Me altinin Hello. me altin Me më gjësit Me më gjësit Me më gjësit useless but not for along the future is coming on i'll happen i'm feeling glad i got such shine in a bag i'm useless but not for along the future is coming on it's coming on it's coming on it's coming on it's coming yeah on, it's coming on Finally so let me out of my cage now time for me is nothing cuz i'm counting no eight now nah, i couldn't be there now nah, you shouldn't be scared i'm good at repairs and i'm under each snare it's tangible i oh, bet no. you didn't think so i command you to panoramic view look i'll make it all manageable pick and choose sit and lose all you different crews sticks and do so you think is really kicking tunes picture you getting down and a picture too like you lift the fuse you think it's fixing up mr cool maybe Remember stop. Here come who appears in you to clear your view yeah. when you're too crazy. Life is so with the finish for what life is. Priceless to you because up on the high shit and like it. Gun smoking right just with one talk your psyche among no possess you with one well, go. Happen. I'm feeling glad I got such chance. In a bag I'm useless and I feel of the future is coming and it hey, happened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 And since the basics without it you make it allow me to make this shall like a nature rhythm you have it or you don't that's a fallacy I'm in them every sprouting tree every child of peace every cloud and sea you see with your eye to see the structure in the mind corruption in the sky from the is across that I'm stuck into your last plus so not it's not supposed to happen to provoke for me a thing god you all can see me now cuz you don't see with your eye you perceive with your mind that's the end huh? so i'm a stick proud with us and be a mentor lost a few with th th th remember, but the few rats of mother put up forever but the door is i brought all this for so you to survive when law is lawless My feeling head. sensations that you thought were dead no squeal and remember that is all in your head hey it happened i'm feeling glad i got such shit in a bag i'm use less not for all the future is coming at I and I got you uss enough for love my future is coming on is coming on is coming on is coming on is coming on my future is coming on is coming on is coming on my future is coming on is coming on is coming on is coming on my future rarer rarar ram ra. ym gati gati gati gati okay mm, për historinë e Radhëri veste për radio pak më vonë erën pak më vonë digitam digitam <gry> <gry> um Po që ka një historie është interesantë të një bajse që që shuët Stacey Myers Janazo Kolcika Oh, oh my god. god Për shë ish një krua <laughs> Zonja Zotirin është një, një krua nga Pensilvania në shtethe bashkuarët Amerikës Po për për se e kështë një krua Ja me fudur në Facebook-un e saj është kërruaja këtu për shumë Oh, oh E thë ish një zoni Tani, uh, Stacey, mm. Stacey, para disa ditësh Ka shpallur në Facebook Qfarë? Dorër heqën e saj Nga, nga puna Po mm. përse? Kjo është interesantë Pse e hoqit dorë Stacy nga puna? Mm. Pse? Tani të një qëfar punë e uh, bëndë e se... fëllimisht? Uh, Stacy punonte në një shkoll mm -hmm. uh, Ku ajo është shërbente drekën Për në kafeterinë e shkollës Pam është shërbente drekën për nëzënsit për mm -hmm. Dhe Në shdo dit Ata kanë ushqimet në grota Dëgatuar atje mm -hmm. Jo në një që luksi po Okej, okay, gjëra Ushqim, normalë pa. Pamë dani shkolla pas kësht vën këtë vit një politikë të re një rregull të ri është madje ajo e ka cituar juhet rregulli 808.1 që hmm. thotë se nëse prindrit e fëmijës ta. i kanë borxh shkollës më shumë se 25 dollar mm -hmm. edhe shumë familje që son ato të, të varfërat mund të mbeten pak të kem pak ta, brava me ndonjë pagesë mm -hmm. e këto janë për detyrime të vogla si për shembull se shkolla është publike dhe nuk ka pagesë për ta. për shkollën por ka çata detyrimën të e tëra që mund të paguajnë prindëry, jo, nuk e di diçka për ushqimin, diçka për këtë, për atë. Mm -hmm. Në rast se fëmijët ose prindërit e fëmijëve kanë pra një një balanc mbi 25 dollar, atëherë fëmijës i mohohet një vakt i nxehtë. Dhe nëse është deri në klasën e 6, Pan. i jepet sanduiç. Nëse është nga klasa e 7 deri në klasën e 12, nuk i jepet asgjë. Wow, et mjaft. Sepse prindërit kanë një balanc Prej 25 dolarës janë në borgës me shkollën Në momenti që përindrit shluen Borgja. 25 dolarëshin Apo më shumë, nëse kanë bedur më shumë Atë e refmija mund të marrë Atë vaktin që i takonë Tani Stacit Shumë e turpës I ka qëlluar, si që të regon ajo Që Sefse ideja është që dënohen familjet më të varfërës Ato kanë edhe Shkova thoshtë se Tek një djali vogënë në klasën e parë mm -hmm. Edhe mudeshti merja pullën Se kishte marrë për drekë, mm. edhe t'i jepja sanduiçin. Në sanduiç janë dy copa buke dhe një fetë djath qeverie, ka thënë ajo. Uhm. Mm nuk dië tamam se çfarë është ky djath qeveri. Do të thyej me djathë dorësuaj. E... E... Ë gjithë kjo. Thua djath qeveri edhe vetë emri fle vend. Kuptohet. Ë uh, nuk është as i thekur, është thjesht dy copa buke dhe një djath qeverie. Mundeshta të hapja edhe kraunën sa. Ai ai thonë, ai thonë, ai u mbushën syt me lot dhe unë nuk mund ta bëj më këtë. Edhe ka shpëdur gjithën në Facebook kurati i mbushën syt me lot. Pse ksaj, a, ati, ati, a fëmina, pra s'i laj? Jo, i mbushën syt me lot. Ati, aty. Okej. Okay. Edhe ksajt. Sa ksaj. ta, tani saktën vetëm që do të hante kofshën e pulës. Ta lëndet pak anëj vetëm të, të, të alpinë kështu. <laughs> <laughs> Ka çifte. Jo, po, shiko ç'është e keqja. E keqja ti edhe këtu. Sepse për ushqimin prindrit paguakan, dhe paguajnë një kohë shumë të vogël, që mund të jetë për shkakun mund të jetë 1 dollar dita. Për një vak, për drekën atje. Por në rast se Prindrit janë në borxh. Fëmijës nuk i jepet ushqimi. Nëse është në klasën 7 ose më sipër, fare. Nuk i jepet, as të ngriçin me diancë qeverie nuk i jepet. <laughs> por, por prindërit no, në në balanc ushtohet pagesa për vaktin e mohuar. Mhm. A duhet të paguajë? Edhe ata paguaj që nuk kanë. Edhe pse s'kan ngrënë. O, çfarë? Sepse çdo ditë, domethënë ajo i mohon sepse ata kanë mbetur pa paguar por që nuk do të thot se se nuk e paguën. Kështu që ajo thot jam jam u, u lodha sa hedhuri. Po, në këra ushqime për të cilat familjet paguajnë por nuk i hanë do. Po, po pse duhet? Ska kuptim. Çata mos të han në momentin që ai do paguaj gjithsesi. Sepse vetëm kështu mund të tani çfarë thoshte çfarë thoshte këto zotëria që, radicale, që e, është përgjegjës. Për shkak të, shumë të shumë që vitin e kaluar thosht ai u bën 300 familje qi ishin në borxh dhe borxhin total shkonte deri në 60.000 a 80.000 dollar. Që familja asnjëri nuk Mhm. Mm Sa ke kompjuter? Kompjuter. Mm -hmm. <laughs> nuk ka problem këtu. Po e kuptova. Mirë, ëm do t'i ikim shpejt. Okej, okay, okej, okay, ja va. Ambulanca. Ju skuqën si ti shikoj. Ambulanca Radio Head më i dashur tani vjen me kripnë, krymen e mëjesit, ndonë 23 minuta. Névia sanduíche, Névia, Névia. Nós já. Já andam tanto par, doutor roguei mbyti. jeshtë si dha mëmjes mëmjes fata po pse do si dele vogël ndaj nuk e di mos e dish apo ndonë farë po ska që ndodh këtu me incident i vogël ti vuroftë në farë se çfarë Ej, hey, diqo, um, kam njësa histori për të të reguar në dhjithën kohë, do t'i marim me radhë në finimoll ta që t'naja bejmë rafituësish nëse ka, nëse ka gjithmonë. Kam sa ankesa, po. Oh. Ankesa, ankesa për jo, petua, solda jo, ankesa. Uniklese. Për lërë të shqisë, vëdhëm ankesa për lërë të dhej. Për për zura ankesave është të në qien të të në të të në të në të në të në të në të në të në të në të në të në të n për këngën mm. kam sa alternativa po vazhdim prapë Jamadani vija via i jo, jo, jo. arrived the world çto çto dhuratata kë çto çto jam as dritovë nuk ka të bëj me dhuratata taltë është ti e's nuk e gjend ti duhet të përqendrohesh as titullin e këngës të dashur të njohur dhe mm -hmm. nga boys oh my oh jo, jo jo jo venga boys you're going to be peace jo ai sjë vetë jo ai sjë vetë you are going to eat it çmë se venga boys ç'është vetë A po, go është goest e Pet Shop Boys? Eh, na atko, po nuk mm -hmm. është goest. You jo. of the nation nga Partii. Jo, jo, jo, jo. We are the champions. Një. Jo, jo, jo. Kujdeni kur uh, Italiano kujshë, Vero tu afrohen pak tek ka... Mir, okay, nuk kam nuk jam ka menduar keq, po nuk ka të bëjë me Italinë. Nuk ka të bëjë me një këngë të veçantë. Ka të bëjë me identen e kombit në përgjithësi. Dëgjoni pak këtu. Ky është uh, stimulimi. <laughs> <kysht> <laughs> Nuk e asa mir me, oh! hey, oh! hey. me ke shqiptar, oh hey Oh hey <laughs> Nuk e asa mir me ke shqiptar, oh hey Oh hey Kërë kërë mjë këng të huajmishdashur Ska lidhe me Shqiprin, me shqiptarët, asme italina, asme italianët Mm-mm Asme në një kombë në veçanti, por me ide në kombit Po dhe me atmosferën që kriahet Me gjëndin pras Bravo i erë <laughs> 0-6-19-27-22 Kushe gjenë do të fitoj një orë Nga primi muoqis Edhe një dhurat nga Electronic Line Dhe dysh ishe nga kantina e pjeve gjerë që kastriotis këndër vërtu Në minë zhokis, një nga super dhurat, bra Ose konjak, ose vërë Mirë, mirë Dysh ishe konjak, dhe Dysh ishe konjak me një orë Ose dysh ishe vërë Ose dysh ishe vërë Ose dysh ishe vërë Ose dysh ishe vërë Ose dysh ishe vërë Ose dysh ishe Edhe ora, kalon, kalon, kalon <coughs> Ishte... Mm. Ishte një që një vojë Ishte një në fakt në mësuës, ja E cila në... Një moment në që të luë mëtur Në klasë U thënë zënëzve Edhe ishte një premë dhe U thënë, Dijoni thotë Kush a rrinë e që të përdori Fjallën përfundimisht Si që duhet një fjalli E ka tha hanën pushim nga zysha. Mhm. Vejën, vetë. Të ndorën një gozh. Ajo është që thonë gjithmonë para për çdo gjë. Edha zysh zysh zysh ta them unë, qelli është përfundimisht blu. Dhe zysha i tha, "Mirën e ke." Mhm. Mm por qelli ndonjëherë nuk është blu, ndonjëherë bëhet gringaret, natën bëhet i zi, që i ndryshon ngjyrën. Uh, e të ndorën një fëmi tjetër thot, zysh zysh Bahari është përfundimisht e gjelbër. Nëse ju e tha ajo, jo, jo gjithmonë, ti ke menduar mirë tha. A është përgjithsisht e gjelbër, por ndonjëherë bari thahet bëhet kaft, mm. bëhet kaf. Mm. Ndërsa nuk është përfundimisht e gjelbër, te drejt. O pa ke vështirë në fund fare, çohet ftoni uh, vogël dhe thotë, "Zysh, po të them se ka të bëj një bytye." Po. Mm. O, Gazërat, janë të lagura? I tha, jo, nuk janë të lagura E, po, bon përfundim ishtë ga më bërë kake në brejt <laughs> Oh, no Shiemit Martin, zi <laughs> E doli Edhe e së të pak shu si Se ndod në një Shartit Sinapsen mm -hmm. është kjo, a? Mm -hmm. Sinapsen, miqdashur mm -hmm. Bashme Anna Kovën Qëtë All In You Nëndë të 32 Oh, bo reason. Some may say I lost my mind. Trust for a reason. Fight for a reason. Look around. There ain't much time. personalities the best music the funniest shows this is club ff I pack it got that good soul in my feet I feel that hustle in my body when it drops ooh i can't take my eyes off her been so phenomenal league you more like the way we rock it so don't stop that, that.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 Këndojë në mësimin e ardhur në krypinë e mëjetit. Uba buba mirë. Ora tani 9:40. Baba buba. Uba buba. Uba UBA në fakt. Është edhe um, akronimin për uh, United Bank of Albania. Ose banka e bashkuar e Shqipërisë me aksionerin kryesor Bankën Islame për fillim, e cila kuotohet në tregun ndërkombëtar me nivelin më të lartë të garantisë. Edhe të qëndru e shmëris financiare është Banga e Bashkuarë e Shqipris që ka kujtesin maksimal dhe klientit Që fronë depozitat e transfertave, këmive valutore, financimet edhe shumë shërbimet tjera Në degët që ndodhe në Tiran, në Durës, në Firë edhe në Vlorë Banga e Bashkuarë e Shqipris për mishdashur mund të gjendet edhe online Tek uba.com.ale mm -hmm. mm -hmm. Banga e Bashkuarë e Shqipris <laughs> Fitim dhe sigurit për jo Për e ndajt e ndajt e ndajt e ndajt e ndajt e nd Të një vajzat e më bërgati për Sharadio E di, <coughs> e di për e mirë Kemi 2 orë që e më bërgati Si <gjohet> ishte jeri? Kemi 2 orë që e më bërgati për Sharadio Dhe mbas 2 orë para loje në t'fidoj loje <gjohet> Sharadio Loja i që vendos djendë kundur vajzave Në kërkim të një fjale të vetëme mm, mm. Peta ju a jeri është një veprim Ja. Tashë mm. vallen. Jo. No, ja, më ja. Është, është një, është i send. Po. Një send pune. Jo, tamam. Send chef i bjer. E kemi këtu. Ja. Po. E kemi këtu në studio. Kemë. Janë të vegjël. Ka e ka, ja. ka jerit të varur në qafë. Jo, ja. no, unë nuk kam meqëra fjalën. Janë të mdhënj, janë të mdhënj. Ja. Po kanë për masën e tyre. Kanë për masën e tyre. Dallom kë, dallom kë, <laughs> kë jerit. Jo. Ja. ja. Kemë të veshët. Ti ke kufjet? Un saq un nuk kam për, për veten time. Un kam 2, jo chua nga një jerë skafare. Po. Po. Ti ke 2? Po. Një jerë skafare, ne nga 1. Mos ke tretë otave? Do stadëjimont thuaç po një timën, një të burit. Përmë C. Jo, çfarë? Celulari. Jo, jo. Tanë më fal. Un kam celular tani, kafen don. Ëh kafen don ti edhe kalet fundit kot fal. Kafen don ti ale. I di akogas ieri që më zormand. Ieri ti vla. <laughs> Jepini. Edhe latë. Zormanu, zormanu. Ojta. Ojta Mirja vla. Mirja motor. Ne të kisha. A dre, a dre, më ush bojë çon. A dre, pra, pra është një send, është një send. Hekuri, metalik. Po, po metalik. Metalik, ok. Një pjesë përbërëse, diçka e tjetër. Është një send metalik, pjesë përbërëse diçka e tjetër aty. Jo, Holta 14 vetin. Nje ka të burrë. Unë kam po brenda familjes time kanë. Të do të, të... të alkës sot me vete. Ne kemi këtu, jam në studio, më në, në studio. Altem. Është në studio, është në studio, alti. Është në studio. Është një studio vetëm një. Ah, është vetëm një kan studio. Është vetëm një studio. Po se tha ai, un kam dy, ju keni nganjë. Jo në të, fillon me të. Un kam në shtëpinë sa, e ka dy. Do jo me të. Me to fillon. Na në no studio teda. ka vetëm një anë sot. Po. Që e ke mbrapa ti Eri, oh! që është me të kuqe. Po. Ti ku e ke Altamirën? Oh! U <laughs> vinë në makinave dhe kanë numra. Bravo, bravo. Edhe gërmë. Ju rekomandoj të ishim këtu në studion. Po, xika, po xika i ja. Po siguroh, shikojmë verdan. Ja ku e kemi pran. Në <laughs> studio se shikon. Jo, <laughs> <laughs> yeah, nuk e shoh. Ua, nuk e shoh. Yeah, <laughs> <laughs> po uh... <laughs> e, vose pa televizor nuk e shoh. Oh ja, pa. Danit pa se, ti po të shoh tek. I kuqe me të ze. Ë bukur ah. Çega <laughs> Në nëja A neja A <laughs> neja <laughs> Mirë U gjithë, pra. u gjithë, u gjithë Bravo, Altin Bravo, bravo Altin është të ishka, thë Po edhe të të dimuam mm njësë -hmm. Për të dytën Për të dytën në ditë rjesht mm. E kam gjithur vete nuk e par Saras Vatiçandra <laughs> Nuk dinu se Providenza për mundohet Të regojt i shka Mundohet për Ndoshta dizajni, ndoshta nuk e di, dje ishte te dhoma e një dentisti, kemë rënë s'është? Po e mirë. Nuk ushteroj. Normal, atë duhet par. Po, dentisti u mor me dhëmbët e tua. Jo, ishte si dentisti lënë televizorit të Klan. Okej. Që tregon që televizionin Klan, sidomos kur s'ka njerë në dhomë, është është një şekerim preferuar po. Por si ishte atje? Ka që ka shumë ngjyra. Jo, ajo është një është e mirë ajo. Ëmir është. E, nuk e dion si ç'është ajo, po. Sot do m do bësh ta shohë të unë. Një, është i Brunati. E shohim bashkë dot. Nuk di shoet, pa, Tëni kjo është, e di sa quhet. Tani këtu është emri i personazhit apo është Nuk ke, e kam i den fare. Nuk e di, nuk e si di. Si e ka Sara Vatiçandra? Saras Vatiç. Sara Vatiçandra. Mi shumë brava, se është. Po, se kam i den fare. Nuk e kapim dot tij... <gjohet> tani. Na pas ka <gjohet> kaluar dhe emisionet në të <gjohet> 1800. <gjohet> jo në 1000, sondo sa e eksagjerova. Apo 500 seri kaska. Po shife, shife për po kulturë. Do më jam të drejtë, për la kultur, drejt. kulturë. <laughs> Nuk e di, do të pam para lajme më duket. Do pam para orës Po dashtojmë në 7 do ta djesh. Okej. Po unë çova një ditë sepse doja uh, u kujtova të thash po shikoja Rutina ka ka filluar emisionin, po. Mm -hmm. Unë vdes për emisionin e Rutinës, kështu që thash shoka. po shikoj uh, po shikoj emisionin, por uh, më filloi kjo. Që Nuk që më mendoj ti që vonë. Më doni ajo të thosh, e di, është shumë e bukur se di çfarë thot. Oh, ky uh, emision këshillohet për të gjithë. Oh, të rritur, adoleshentë dhe fëmijë. Oh, vërtet? Po. Jo, domethënë. Është edukativ duket. Është edukativ. Mson ndolla plagët e dashurisë, gjëra më shumë. Edhi që i vogël është mirë në fakt që mos zgabosh kur të, të rritesh. Se i di. Mund të më mendje sa më shumë të mësosh kur je. Po ç'doet në Baby TV aman. Do ta ndryshoj ai. Hop se ke Baby TV të të një? Telenovela atyë edhe pikë Në kërë bakë në shumë këta, i ranitë kësho Jo, ka shumë të mishë i shojnë, në faktë, i kam kritikuar, po më duket se... Që nga e udhës të i shojnë Eja, ne që pamë dëvegjët qëna gjithë Lori, ku ke parti? Kam përkëthu që leste, i gjithë të mirin ti me, ju Përkëthu që leo, uj, që leste me kam parë dhe gjith, u Gjithë palatë Që me Lori, edhe ne... Më taj, Tho jetë që diqme Santa Barbara që i voglë Santa Barbara dhe në dojnë ato harqit që se shbëndet të harqit që isha jo së për drejdo që ma mënë Me plan e qytetin Bravo, me plan e qytetin bravo Me sa gjethë e këshu së qishte Shikon në adhe aji Edhe kjo me trauma Mësë plazin të në shi Stefania dhe beautifuli Që më shbërë si Hillary Clinton të në një Jeda imiton në artin Eriku, Burik Saja Su plaka i A ti i barëshin për njërë Gjithi dhe i barën për poshë A ti i barëshin për njërë E shumë qëtishme Dhe gjitha Këtë e mbasma kërëve në më gjesim Lërë bëjohet që në të ashtë mos në Mos në të kërë të ratë Baj, frimën, përko parkon Sekreni ardhur është. Uh, Mirëmëngjesit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes ti. Mirëmëngjes Blendi. Mirëmëngjes edhe ty. Mirëmëngjes. Mirëmjes ju. Mirëmjes ju. Ti nuk. Mirëmjes. Zotit kanë de sy. Ah. Uh, Gatë. Gatë. Ky është tingulli i miq dashur, i cili hola uh, duhet thotë se dikush duhet na dërgoj emrin. 864 duhet më nis emrin. Edhe një 8. 864. A i që ka, osa jo, që ka numërin që marron me 8, 6, 4, ka dërguar një mesajsh në lidi me titullin e kryptuar edhe është mesajsh i vetëm i sakt i sakt në 28 orë i qëta shërë ne kemi problem ndoj një herë kemi shumë mesajshet saktar mund këtë edhe një 100 mesajshet të saktar që thonë të një dënqë mm -hmm. por ndoj një herë më në qështë të shindër a mensajë dhe vetë të minëri është një sakë dhe këshë i vetë një sakë qëtë mm -hmm. ti, të tingë e da gaming rëkuar qëtë të të të lukënge Hey Kosova Shri porira Hey Kosova Në asë mirë me kësht të Oh hey, oh hey Në asë mirë me kësht të Bravo Samir me Ken Shiptar o oh oh, hey o oh, hey. Oh, hey krenari kombtare pra lumturia kombtare ta duke zi një komb i lumtur mm. mm -hmm. apo jo ja. si... e vërtet e sakt kjo kënë është happiness 864 e lajtur i pari dhe është nga Ace of Base bravo bravo happiness o samir me ken shiptar mm -hmm. komb i lumt <laughs> tani mirë është tani si E ai ka fituar. Ai apo ajo ka fituar një yeah, orë nga Premi Moshis, dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ka fituar electronic edhe Electronic Line. Një sport me durata nga Electronic Line tek Sheshiu Wilson. Mm. Kështu ka që kam vërtetimin që ky personi, kushdo qoft, do ta dëgjojmë me shumë me shumë shum ëndje. këngën e radës në klubin e mëngjesit. Kjo është edhe fundi për sot. Orkestra Zaimi është duke ardhur mi i dashur. Ai do të na përthjell deri në orën 12 me muzikë në Music Box. Dhe Rafaela ka thënë Targa e para 703 më borë numër Fidonë dy bileta për në Cineplex Bravo, Bravo Rafaela E mbyllim e këta? E mbyllim yes. Happy Nation Ace of Base Në kryuën e mqesit Njeri e mba në mënë tjeri Pa tjetër Zisko shpije uh, Ciao Ciao <laughs> Nërë pa fësim, ka lëfësi bukur Shhh